is Natasha, en vandag toen ek een pot gooi, so van Abridge of WM, my man het kom gym, en ek het besluit ek kom saam, ek het my laptop saamgebring, en ek is besig om maar te probeer onthou, hoeveel DVD's ek het, en wat hulle genoem word, of wat hulle is. Ons, soos ek vooreen genoem het, ons het um, ons het begin huis soek, en Omdat ek kan doen wat ons, ons woensel in die mark sit. Maar op die oomlik is dit so vol van goeders wat jy opgehoop het voor, oor al jare. Um, sy soosie het gesê dat ons goeders in die boks kan kry, of in die paar boks kan kry, en dan het sy plak vir ons om dit te stoer. So dit is goeie nies vir ons. Al wat ons nou moet doen is om my goeders in die boks te kry. Nou, ek is bykie snaaks oor my goeders, so... Wat ek, wil, wat ek bezig is om te doen, is ek is bezig om een lijst te maak van al die goeders wat in die bokse ingaan, en dan gaan die bokse genomber en gemerk word. Ja, ek weet, vir die wat partij nou denk, is ek een beetje hardseer, maar, ek hou daarvan om te weet waar my goed, en wanneer my goed waar is. So ek het, uh, so ek sê, nou bezig is om op my laptop, een paar goeders te tik, en, ek weet nie of my bruinheid bekie moeg is nie, maar, ek kan nou brachtig nie, en meer goed as 40 DVD's, ek dink nie, en daar is heel wat meer as dit, so ek is, um, ek wil, het, bykie meer georganiseerd kry, so ook as ons die bokse, by CCA fly, as hulle DVD soek, of die ding wil uithaal, of die ding dat ek, ek wil net weet, waar dit is, is nie dat ek nie hulle vertrou nie, maar, dit is nog steeds my goed, so, Die boksie sal nou baie mooi gemerk word, soos ek sê, in boks 1, in boks 2, in boks 3, en op my, op my spreadsheet sal daar nou wees, wat in boks 1, wat in boks 2, en wat in boks 3 is. Hierdie week was dit nogal interessant geweest ons het vrydag terugge, nee, vrydag nie, het lekker laf, jou is, klink bieke moeg, maar um, laatste maanweek was ons weg geweest en ons het die zondag teruggekom, by die huis, was uh, heel aangenaam naweek geweest, die kost as ek gesê het, was baie, baie lekker geweest, en, um, ek moet nou eers bykie lag ek is bezig met die kaart te sit, en hier kom my ou, met a souped up kaar. nou, hier is ek een hobbels as jy inkom by, by die gym, en, uh, hy denk hy like na baie grant, en sy pramkaar, hy het sy vlak achterop wat, Ek sê dat ek zeker net gehoor het, ja, so, in hy geval, hy is nou baie, baie starig hier oor die hobbelkies gegaan, en dan so denk ek vir myself, ja, daar is soveel hobbels in London, dat, uh, hy nooit rarig vinnig enige plek kan rijd nie, hy rijd, hy, hy, hy, hy, idiot, en, uh, met sy wit, stupid pramkarrikie, ek sê, ons alweer, het lyk soos die pram, as hy daar die vlerk achterop sit, en die vlerk is hoer as die kar, Nooit dat ek, in jou leven nooit ga jy een kar vir na genoeg kry, dat vlak so groot genoeg moet hee om op die, op die, op die pad vast te druk nie. Maar in egeval, ek, ek is bezig om af te dwaal. Ek is bezig om my huispeke te organiseer. Ek het gister uiteindelik na 5 maanden na die bloody venstersklaas kon gekry. Ek moet nog steeds die die, die, die, die, die saakkamers en vensters doen, maar dit is nou nie een probleem vir my te, te erg nie. Ek gaan nie wees so stupid wees nie goed op die vensters loos vir een maand nie twee 2 maanden nie, so, uh, dit, kom proor nie mense, hard, dit kan nie sien, dit is besig he, sal nie goed, maar in elk geval, en, dan met ons begin huis soek, dan, of, dan moet ons begin mense kry, om na ons huis te soek, en, hoopendlik ons huis te koop, en dan kan ons, kostig, om een ander huis te kry, so, ons gaan bykie verder uit, Londen uit gaan, die plek waar by ons kyk, is, heel wat, wat, uit London uit, um, dus buiten die grense van die M25, nou M25 is die cirkel pad, wat om, om die hele londen loop, so die reference points is gewoonlik, bly jy binnen of buiten die grense van die M25, op die oomlik, bly ons baie nabui, ja, aan Londen, so is heel wat diep in die M25 area, maar ons gaan nou, na een plekke begin soek kan die M25 area, en, ja, dit, gaan nog hulle bykie van een aanpassing wees om om in te travel waar toe, want daar is nie een treinstatie in die plek, of Ongar, Ongar is plek waar ons soek. So ons weet nie te veel van die plek af nie, so ons is nog bezig bykie meer onderzoek in te stel. Um, ook as ons, ons sal sekerlik moet kyk wat er um, area skole goed is in val hier by ons, moet um, jy school soek en school, jy moet vir skole aanzoek doen vir jou kinders, um, in een area waar jy bly. En vir ty keer kan dit nogal bykie komputerend raak, as daarop jylle paar goeie skole in die omgeving is. Nou, ons catchment area gaan heel moentik Brentwood, en vir sekere haarloze kan te wees. So ek weet nie genoeg van die plekke om te sê, daar is goeie skole of nie goeie skole nie. Of is jy nie, daar is nou nie soos Johan sê, pink op pad nie. Maar, um, dit is, dit is a optie vir die toekomst, en obviously as ons a huis gaan koop, dan wil ons dan nie, oor 2 of 3 of 4 jaar moet trek, omdat daar nie ordentlijke school nie, in die oorgeving is nie. So, ons wil een keer trek, en, en, en wortel skiet, sal ons sê. He. Ek het ook dan, hierdie week, soos ek vrydig teruggekom van die aksels weer Vrydag. Ek's lekker laf. Maandag, Sondag. Sondag het ons terug gekom Maandag as ons afgewees. Ek was veronderstel om te gaan maar ek was te moeg geweest. dit het ek ingepaal van gesê ek is sat. En hulle toe gesê dis all right. Hulle weet ek was weg. En hulle weet ook ek sit nie stil as ek weg gaan nie. Ek was veronderstel om te gaan ontspan maar elke ding wat 'n wat hoor as my hand was het ons geklim, en geklouter. En ehm um, die nawek, ach, die, die weke het om te goed afgeskop, um, toewiet in die werk begin, um, is in die selfde plek waar is, maar het een uh, hoer pos gekry, wat nogal goed uitwerk vir ons, ons house hunting, tyd sprekening, sal ek sê. En, um, ek my nou lachie kom nog ou met, a, met a plat die platkarretjie oor die groe dobbel gerei, en hy moet soos daar al gerei, <laughs> oh, jy dit is een klop idiote met jy stupid karre. Krui iets prakties jou, idiot. Anyway. En, ja, so, dit hy nou, dinsdag ons nou amper by die, die deur uit is, kom hy toe achteruit nie meer sy debiet bankkaart by hom nie. Vraat vir hom nou, waar was die laaste keer wat jy om gebruik het? Nee, sê hy was gestrand by die winkel. Nou, ons het sy self-service check-outs, Basis jou, jy, jy leie, of jy til jou eie goed op. En dan moet jy nou, aan die ander kant moet jy nou, jou goedjes in jou sakkie pak. En, het is nogal heel clever, want as jy, sê nou maar, jy koop een blok, kom en sê, jy koop een blokkaas, en jy scan om, na die barcode is gelink aan, um, hoeveel die ding weeg, of hoeveel die vonderstel is om te weeg. En, dan is daar nou, soos een skaal aan die ander kant met jou sak, waarin jy goed met sit. Nou, as jy daar ding te vinnig optel, dan sê vir jy met die ding neersit. En, ach, nie. Ek is omring dier in die ek is verskriktlik baie jammer, as jylle die gedoofd toe hoer, jylle ouse sy gehoor is so'n bietje af, en hy kan nie mooi luister as hy nie sy stupid cash speaker op vol blaas het nie. Anyway, so toet hy nou, toewa hy nou, by die sap, check-out was, het hy sy kaart daar se vergeet en um, het hy dinsdag al goed nie eers ontdek dat die kaart nie in sy, sy beersje is nie. So het die tyd wat hy nou klaar op sy as gespin het en kwaad en moerig was het uh, ek al klaar die nommers gekryf vir die bank om te bel om sy kaart te stop en nog een nommer om te, te bel om sy kaart te niewe kaart te bestel En, to sê ek ook van millenniewari nie, ek het nie raarig baie geld nodig nie, ek het so, so 10, 20 pond aan my, en dan al wat jy heeft te doen is, um, jy vat my kaart, dan kan jy daarom geld uittrek en, en petrol ingooi. En ons het nog aparte rekeninge, hoe werk het, my geld is my geld, en sy geld is ook my geld. En, um, so ons het nie gezamenlijk in rekening nie, en, dit ook nou, een wat ons nou bespreek het van as ons huis koop, dat ons talk so iets moet begin beplan, so ons daarom meer rechtvaardig betaal. Het is natuurlijk rechtvaardig, want hy, hy krij meer geld as ek, maar het is een ander story na. Anyway, so, dit was al hele week geweest o, dit was dinsdag gewees, ek het dinsdag aan het gaan kajak en ek het in die slide ingegaan en ek het nie omgeval nie, so ek was baie, baie blij geweest Ek het nie uit um, my boot uitgevalt toe ons in die water ingegaan het nie. Ek het later, en het ek, um, het ons anders de roeitechnieke geoefen. En um, ek het met die techniek het ek in die water opgeëndig. Jy het van ons om die, die boekie nou of die kajak te typ, so dat like jou skouwer en jou oor amper in die water is, as jy jyself dit kan voorstel. En dan is daar techniek wat jy kan achter jou met jou rooiespaan dan, dan amper skip of roei om jou rechtop te hou of jou weer terug rechtop te kry. Nou om bykie selfvertrouwe op te bouwe telefoon, sal sê ons moet net so bykie tilt en dan weer rechtop kom en bykie verder tilt en rechtop kom. En dan moet jy nou jou spaanse platkant op die waterse oppervlakte so jen en weer swaai of smeer soos jy sal botter op die broodsmeer. Nou, ek het goed recht gekom, en ek was goed ver omgetyp ook al. Toen onthou, ek sê het iets gesê, ek moet, ek moet doen van die van die voorkant van my boot, tot die achterkant van my boot, en nou ja, toe ek dit nou probeer, was ek nou al te ver getyp, om techniek te verander, rarig. En toe donder ek in die water in. hm lak en nat. Ek was ook toe nie so seker waar die naaste boekie aan my is, om my te kom red nie so besluit ek toe ook nee ons ons klim uit die boot uit. Uit die boot uitgeklim, nou is jy in die water, jy is in die diep water, dan moet jy nou eerst die tasen techniek, wat jy nou die, die boot oor ou annaouse boot skyf, en dan kry jy nou al die water binnen in jy boot uit, want dit onderste boek, en dat sit lang nou op in die water, en dan moet jy nou in die boot klim, maar jy moet, jy half op jou rug met jou kop achter oor in die water, en dan, dan skyfel skyfel jy nou so, so in die boot in. En ek het dit daarom raag gekry, ek is in die water, maar ek het die eerste probeerslag in helse krampe my voet gekry, my, my klein toontje het besluit, hy gaan vir die ander toon in keir, en hy gaan nou so my posiesie omruil, so het hy gekrampe van die kouwe water, maar ek het daarom in die bootje terugkom en ek was nie te, te ontsteld, omdat ek in die water opgeëindig het nie, want ek denk ek die techniek reddik goed reg gekryd, tot ek besluit dat ek wil dit verander. So daar is nou nie we paar oefen goed, maar dit is goeders om aan te werk, wat goed is. Woensdag was ek weer by White Watchers gewees, en ek is nog steeds een vettie, so ons kom aan, ons kom aan, is bykie stadig, maar ek kom aan, donderdag het ek een aftag gehad daarom en vrydag was dit die werksparteitje dag, nou ons elke jaar het ons by die werk, ee um, kersforsparteitje, en dan sal somersparteitje, nou ek was nie baie, lus om te gaan nie, maar van die ander, kuls nie spannend gesê nie, ons moet nou, ons moet gaan, moet gaan, ek moet gaan, ek moet gaan, en toe ek nou sê, ja ek gaan, twee dagen, en toe wil ek simpies nie op nie, so toe ek nou bykie van a, A misery gats daar by die partijkie gewees, die die kos, alweer, was baie lekker, vir die waarspartijkie was die kos, kos vir een, een spiekie beter as die ander goed geweest. jou drank is natuurlijk verniet, en die, die entertainment en dans is ook verniet, en ek is dan nie een wat rarig dans nie, en ek het nie ritme nie, ek het twee linkervoete, en um, so toet ek nou besluit, ek is ook nie rarig lus om te lang daar te bly nie, maar alinnog was ons nog nie te bed gewees nie. Gister was Saterdag geweest. En ek het uiteindelik, soos ek sê, die vensters in die voor in die voorhuis en die sitkamer so klaargemaak. En ons het toe gisteraan die movie Girl with a Dragon Tattoo kyk. Dit is 'n bietjie van 'n bizarre movie, maar dit is eintlik heel goed. En verbaasend genoeg het ek het meer geniet as wat ek gedog het ek gaan. Ehm um, ek raak nou al meer gewoond om movies te kyk wat ek moet lees. So, uh, dit gaan na aan an. Verochend is ek vroeger die byt uit. Ek het uh, een van my maaters gaan optaal, naar het my man gesê het, hy is nie lisensam met my te gaan, gaan in die kajakwinkel toe gaan nie. En ek het hierdie paie oulike winkelkie, paie na by my huis gekry, en so het ek toe um, daar bykie pondig gaan rondgooi. Ek het vir my nie waar well, ek het vir my een spruid gaan koop, wat helpt dat ek nie ter nat word as ek in die boekie sit nie, en ek het vir my een boekie ding gekoop, soos een boekie, boekie boekie, weet jy hoe, een drijfboekie, ek weet nie wat die Afrikaans woord vir boekie is nie, maar dit is wat ek gekoop het, en dit het vir my ook nieuwe skrui gekoop, soos um, boots, bietjie meer boots, en ek dacht, dit is taak bietjie beter, want, om meneer krampe te kry, want, een, dit support bykie meer jou, jou enkels, so as ek in die boot uitval, dan hoef ek nie vir al vir die water eerst te sit en te wacht na die leven terugkom in my enkel nie. Ek denk met die hele knie gestoorde, het my, my enkels bykie swak geraak, so ek moet bykie meer daarin werk, maar vir tyd en wil het ek nog my booties gekry, en die booties is heel lekker sag en warm, so dit gaan nogal goed te pas kom in die, in die wintertijd, as ons op die water op eindig Ek het amperf my baie dier baieke gekoop, maar die oud gesê, ek kan later terug om die winkel gaan, herensje, en gaan nie, en um, ek kan met ander paar mens op die klap gaan praat, oor wat die type baiekees hulle sal voorstel, um, so wat die type kaiken, as jy um, white water kaiken wil doen, dan staan nou anders die type baiekees, as wat jy net touring kajaks doen, en obviously in die winter, gaan dit pipi koutie by ons raak, so ek soek iets wat jou ordentlik droog hou. So, toet ek vir my nou paar goekies dag in skade doen, soos ek sê, en toet ons, oe, ek het myself ook gevolunteer, om een 2-ster nou vir ons, ons het la ons 1-ster gedoen, so ons is bezig om ons 2-ster kayak kursus te doen, en dit vat nou maar hoe ever lang jy vat, jy met die technieke heel onder die knie kry, om, om afgeteken te word, wat jy dit kan doen en, een van die dinge dat ons gesê het, wat, ons, wat ek toe vir die mense genoem het na die dag is, ek is nie so seker of ek vir julle nawek op die trip kan gaan nie, want ek voel bykie selfbewis dat ek dit ook gaan terughou. Toes het een van die aanhouwens in my tweester groep, um, ja, hy voel bykie meer die selfde, hy wil, hy sal nogal daarvan hou om net soos die dag of halwe dag tripie te doen, nou ja, so volonteer ek to myself, om, om so ietsie te gaan organise, en ek het bykie onderzoek gaan instel, en en die gaan gaan lees en opgesoek, en nadat ek vir die winkel weggestuut ek nou ook gaan kyk na een van die plekke wat ek voorgestel het, ons moet gaan. Nou, dit is nie een baie mooi um, kanaal waarop jy kan gaan nie, maar die verpraktiese doellijn is, dink ek, dit sal goed genoeg wees. Die mense met karre, daar is genoeg parkeerplek om daarby te kom, mense wat nie karre het nie, daar twee treinstaties wat... Um, redelijk nabuig, nabuig is of vir jou, om van die tuin te gaan, en dan die groe ding is, jy kan kajak spelen hier, so jy hoef glad nie, ek hoef nie vorms in te vul om om goeders te, te boek by die, by die klap nie, so ek hoef nie wens te hier om die kajak op by die water te kry, en dit kan nog een hele lang story raak, want as jy die goeders van die klap af boek vir die dag, dan moet jy obviously a groot karre, want ons is a groep van 6, wat gaan, so jy moet, a van hier, om die boot, of die kajaks in te sit, dan moet jy iemand kry, waar die kajak veel, op die van veel kan reid, waar jy moet wees, en dan obviously, gaan allemaal nou op die water, en heb, het lekke dag, en dan in die avond, dan moet jy nou weer terugkarring met al die godders, en het weg sit, en ware, en, vooral wat dag is, het ook net a bieke te veel werk, so, ek, die plakke wat ek gesoek het, was plakke wat, ek weet, kan jy, ehm um, die, die kajaks hier. So to vir ek nou gaan kyk het, hoe lyk die kajaks, en dit het ek vir een uur vanmiddag, het ek so bykie op die water gegaan. By my se selwis, het was byie lekker geweest Ek dink, nou dat ek weet waar die plek is, sal ek daar ook heel meer gereeld gaan. Want het is nie te dier nie, en dit is, um, het is nogal byie relaxing. Ek het nie gedink, het sal, ek sal het so geniet nie. Maar oké. Okay. Anyway. So fanaant het ek nou hier um, ek... oh, oh, ja, so by die gym en praat met Jillian en ehm laat ek nou kyk. O ja, soos ek vanmiddag gegaan het, so het ek net vir 'n uur uitgegaan. En daar's so 'n so, so, stukkie van die van die karnavalpapjie is, het 'n so, sulke groen alge in. Ek het lekker pap nat, want ek nee, sprei dak op gehad nie. Ek het dit gewoen dag kajak gevat, en so het ek bieke nat geraak, maar, um, dit was heel lekker geweest om te voel hoe voel het om op een bewegende watermassa te gaan. Op die oomlik is ons in die buisende, en die buisende beweeg nie, dit is net soos een opgaardam in die middel van opgeboude woonstelling. Um, en obviously, ons is nog nie sterk en slim genoeg om op die op die Thames rivier te gaan nie, want die Thames rivier het uh, getuie, wat jou tegen die grootboote, wat daar op en af jaag, kan in vastvat. So, dit was interessant geweest om ook, jy moet af met die rivier gaan, en dan met, of met die kanaal gaan, en dan met jy nou op gaan, so het ek vir my so 25 minuutig gelos om soon toe te kijk, en 35 minuutig om terug te kom. En ek het, ek was nogal heel impressed met myself geweest want ek het perfect getuimed, op tijd was ek teruggewees, dat was so snaakse wees, dat was a, a groep gewees met, uh, in my canoe nie, in my nie, en hulle was ek as a vier nie canoe gewees, en ach hulle was vir so richting beduiveld gewees, soos, uh, was, soos a vlooi op a plaat, hulle het net nie geweet wat ek kan om te rooi nie, en ek toe mag gedag, ok, ek sal allemaal slimmer as hulle wees en probeer dat hulle pad uitblij, maar al wat kom is hierdie groot canoe, nog hoeks na wat wat amper by my eensinnig uitdraai. Dit het gelukkige werk. Hulle het so so bots en die groot die uh, kanaalbote gegaan. Ek het gedagte as een van die kanaal kanaalboot eienaars uitkom dan is daar ouetjie in die boot dood. Want hierdie groot groen kanoes stamp so hard teen hulle teen vast. Maar ook die, die deel waar ek gegaan het, verder verder op in die kanaal is bio-industrial, so, daar was heel wat, ek was bykie teleurgeseld met hoeveel, eh, um, gemost daar in die kanaal is, maar, dit is nou maar deel van, van sekere dinge, ek was, nie so veel, bewus van, ek denk dit is wat lekker is, en ek denk dit is, miskien hoe kom die, komedie, nogal die heel gepaste, loka, um, location is, wat is het, plek, daar is, is nie veel om te sê nie, so jy kan concentreer op jou technieke, en omdat ons net vir a paar eere, ons gaan net vir vier eere gaan, of vir halwe dag gaan, is dit ook beter as wat jy op a groot massa water gaan, waar jy baie het om voor te kyk, en dan raak jy miskin bykie distracted met waar, waar jy kyk in plaas van wat jy doen. En roei jy, hoe is dit, jy moet kyk waar jy, jy moet kyk waar jy roei, nie roei waar jy kyk nie so, dit is wat ek gaan doen, en ek is een heel suksesvolle nawek dan, ek is nou amper klaar met julle gepraat, dus nou, ja, nie, ek denk hier is nou, kom ons maak om klaar, ek hoop julle het een fantastiese week, en ons praat weer gauw, bye! bye.